רגליים ממהרות לרוץ לרעה, יפיח כזווים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים. נצור בני מצוות אביך ואל תיטוש תורת אמך, כושרם על ליבך תמיד, עונדם על גרגרותיך, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. כי נר מצווה ותור האור, ודרך חיים תוכחות מוסר. לשמורך מאשת רע, מחלקת לשון נוכריה. אל תחמוד יופייה בלבביך, ואל תיקחך ועפעפיה. כי ועד אישה זונה